Цілком, мовив Созонт, надія наша, що вони подорожніх у себе не затримують. Тоді треба бути обачними, сказав, зітхнувши Павло. Бо інакше нас тут чекає та ж участь, що й Кузьму, і Карлика. Радий, що ти до цього додумався, брате, м'яко сказав Созонт. Сьогодні запишу все, що розповідали про Микиту та його чуда, прочитаю чи дам прочитати написане учням Микитиним, і завтра рушимо в дорогу. Тривога мене посіла, брате, зітхнув Павло. Так, як це в Єремії. Ой, утробу моя, ти утробу моя, я тремчу. Біль серця стискає мені, і тріпоче мені моє серце, бо вчула душа моя, голос сурми. Смерть, карлика, тебе вразила, брате, мовив Созонт. Моє серце спокійне. А в тебе, брате Михайле, спитав Павло стурбовано. Те саме, що і в тебе, коти в душі скрибочуть. «Тоді хай допоможе нам казан святого Микити», – сказав Созонт, і на обличчі його з'явилася, звісно, нам півусмішка. «Пора вже йти». І він упевнено рушив на стежку. До вкола загорожі було вже повно уломних та почварних, але тільки чоловіки. Вони розступилися перед нами, і ми підійшли до воріт, біля яких стояв Георгій. Решта учнів збилася гуртом біля загорожі, звівши голови до хижі на стовпах. Двері там, бічні заслони були підняті. Ми бачили в просвіт Микиту, який стояв спиною, ряди годи, зводячи руки. Молився. Ми привіталися до Георгія, проказавши славу Христу, він чемно відповів і розхилив перед нами ворота, запрошуючи увійти. Ставайте позад учні святого, тихо сказав, що ми й учинили. Микита став у проймі дверей, і ми вперше побачили його явно на світлі, був у брудному, подертому хітоні крізь дірки, проглядала туде, аж чорне тіло. Ноги босі і також майже чорні, лице й голова заросли буйним волоссям. Більше сивим, як чорним, було воно скойовджене і збите в ковтуни, бо ніколи не розчисувалося. Очі, глибоко загнані між те волосся, жаріли вогнем, ніс широкий і плескатий. Знаю, що сьогодні сталося, мовив Микита сильним, хоч і хрипким голосом. Тому скажу сьогодні казань про любов. Любов подвійна є, христова і людська. До Бога і до речей чи до плоті ці дві з'єднатися не можуть, діти мої. За словом Господнім, ніхто двом панам служити не може, бо одного буде любити, а другого занехають. Або за апостолом. Любов плотська ворожнеча для Бога. Любов до речей – це корисливість, любов до плоті – це похитливість. Отож, ненавидьте плотську любов, як і себе, і світ, і речі його, інакше Бога не утримаєте, не збережете і не знайдете. Плотолюбці своєю любов'ю Бога ненавидять, а де є ненависть, ворожнеча там пробуває». Світолюбці Бога також ненавидять, бо світ – це утілення диявола, від якого треба тікати і ненавидіти, якого треба. Красолюбці Бога ненавидять, бо краса є одежею тліні, а де тлінь – там мерзота. Хто плоть любить, від божих заповідей віддаляється – Хто ж люблений є Богом, мусить відректися світу, краси, майна, речей, дому, родини, батька й матері, дітей своїх, а в першу чергу жінки, посудини дияволової, бо плодячи дітей ви погній творите, а не до Бога наближаєтеся.